Itt Jó. Jó. Jó. Hát, sziasztok drága győriek. Sziasztok drága terbecseniek. Lesz akkor a fordítás? Meg, megoldjátok? Itt. Jó. hát köszönjük egy... A Győri Golgotának, hogy fogadott bennünket, meg így mellénk át, így ebbe az egész dologba. És, és külön köszönjük, már Balázson keresztül a tesó Győrnek, hogy Golgotának ad itt helyet. És nekem ilyen régi feelingem volt, mert én, én ilyen református környezetbe jöttem, és ott, ott vannak ilyen termek, és hogy bejöttem, azt hiszem, hogy református helyen vagyok. Úgyhogy nekem egy kicsit ilyen nosztalgikus az egész. Tizenöten uh, vagyunk itt, már nagyjából tudjátok és uh, uh, nagyon örültünk, hogy ilyen sokan el tudtunk jönni, mert úgy dolog, hogy csak nyolta, vagy tizen jövünk. Amúgy engem Fehér Dánielnek írna, hogy a nagyjából már tudjátok, van egy gyönyörű feleségem, feleségem egyedül nevelő 33 éves férfi vagyok, <gül> és van egy kislánya, most lesz 8 éves, és van még, nem is tudom hányan vannak, 20 lányam vagyunk, 20 lány, gyermek még így, Akit az úr így mellém adott, jó, na, és hát azért jöttünk, hogy kicsit felkavarjuk itt a, a dolgokat, itt a győrben. Már lekérdeztem, itt a Balástól mondta, hogy, hogy, hogy itt eléggé jön, olyan, olyan kemény szívek, vagy ilyen hitetlenek az emberek, majd, majd meglátjuk. És hogy hoztunk, hoztunk, mi is ilyen puhító eszemüket, hogyha ha, ha, odakérdez a sor, BC meg, igen, Kalapács, Béz volt BC jó, Gyót, azért hoztuk magunkkal meg krisztián hogy hogyha esetleg, ha nem megy a szép szóval, akkor... Men nem megy a kegyelemmel, akkor majd erővel. Jó. A ma estének az az a, az a az en a címe, hogy uh, Csak egy kis lencseföld. Már nagyon sokan kérdezték, hogy mi ez a lencseföld, meg miről most lesz szó. Hát, hogyha van a biblia, akkor majd két igeveset fogunk megnézni ma este. Ez a fő üzenete, hogy Csak egy kis lencseföld. Másik címe, az, hogy maradjon ott. Jó? Felolvassuk, ez a kettős Samuel 23-ban van, 11-12-es verse, és hogy odalapoztok, én is hadd folytassam azt, amit, amit Andi már így megkezdett, hogy, hogy milyen szívvel vagy itt ma este, hogy szükséged van-e a ma estén bátorításra. Istentől hallani a bátorító dolgot. És ugye azt mondta, hogy hogy ne lenne, nem csak mára van szüksége holnapra is, meg, meg az egész életemben szükségem van arra, hogy, hogy Istentől bátorító dolgot uh, halljak, mert szükségünk van az ő erejére, meg az ő kegyelmére, mert nélkül nem megy előre semmi. És nekem van az imám, hogy ma este így, így Isten így erősítse meg a szíveteket, meg így a, a, a, a, a benetek lévő feltetnek a tüzét, is felláng, fellángosítsa bennetek, vagy, vagy nem tudom, hogy tudjam, így szebben megfogalmazni, hogy, hogy így a holnapi lap, amikor itt kimegyünk, akkor, akkor tényleg így az Úr ö, tüze bennünk, és tudjunk így az emberekkel oda menni, és tudjunk nekik így, így, így szólni. Tehát nézzük akkor, ez a 2. Sámuel 23.11.12 azt mondja, Ő utána volt Sammá, harárból való agénak fia, és összegyűlének a filiszteusok egy cseregbe ott, ahol egy darab szántóföld volt, tele a nép pedig elfutott a filiszteusok elől. Akkor ő megállt annak a darab fölnek a közepén, és megoltalmazta azt, és megverte a filiszteusokat, és az Úr nagy szabadítás szertett. Új és akkor, hogy ú, ez olyan ismert ez az alak, ugye? Ki ismerte Sammát. Hát Pászol, Pászol, nem, nem szabad elkezni, ugye nem egy ismerném, nem azt, hogy Ja persze, ez Dávid, hát hogy ne ismerném, vagy Pál Hát azt már olvastam, hogy Pászol, de ez a sámmal, kicsoda ez, és hogy mit akar itt. Pedig ő igazából nem volt a ellentételem, mert Dávidnak a egyik, egyik harcosa volt, és a fő, mondhatjuk azt, hogy a három legfőbb harcosa közül volt az egyik, mert nem olvastuk az előzményeit, de az egyik legkiválóbb harcosa volt. Volt Dávidnak 37 kiváló harcosa, és még ezek közül volt három kiemelt, meg még plusz még itt, majd kettőt még kiemel a következő versekben, de ezek között ők voltak a három közül az egyik legnagyobb, a sámá. És ugye nekünk olyan ellentételen semmit mondó az ő jelen, nem sokat írnak róla az igében amúgy, tehát nem egy ilyen pálapostoli alak, nem írt könyveket vagy leveleket így a Bibliában. mert nem egy olyan, olyan jelentőség így. A neve sem az. Azt jelenti, hogy, hogy sivatag. Hát ugye, Izraelben nagyon jelentős volt a név, ugye? Nem mondjuk, hogy Dániel, Isten az én bírám, úr, de jó neved van. Vagy a Józsé, Jákva az én szabadítom, Ah, de jó neked is. És akkor hogy hívnak, Samma sivatag? De jó neved van, de Vagy miért kaptam ezt a nevet, de jó, sivatag ilyen puszta. Tehát olyan, neve jelentéktelen. De nem is azt fogjuk látni, hogy a neve miért volt olyan jelentős, hanem amit majd ő tett. És ugye azt olvasok, hogy ott a filisztausok ugye összegyűltek egy seregbe, és ugye ez a, a Sámán nevű harcos Dávid katonája az ott meg megmaradt és ugye felvette elnök a harcot. Az első, ami fontos, amit meglátunk itt, hogy, hogy az ellenség az, az mindig kész támadni. És mindig kész van a harcra. És az első kérdés az, hogy te készen állsz a harcra. És hát egy nagyon fontos dolgot, én megtanultam ugye a szellemi harccsal kapcsolatban. Nálunk már elhíresült ez a mondás, itt van közöttünk, akit elhangzott anita ez a... Akkor megtért Anita, akkor megkérdezte, hogy ugye jöttek a problémák az életében, meg ilyen dolgok, és akkor azt mondta neki, hogy hát van szellemi harc. És akkor hát a franc sem tudta, hogy van ez a spirituális háború, tehát, tehát hogy ez onnantól kezdve megmaradt. Hát ugye nem tudtuk, hogy van ez, tehát de kell, hogy jobb lett volna, jobb lett hogyha nem lett volna. Anita nem jött most. Jó. Jó. Jó. Tehát az ellenség az, az, az ellenség az kész támadni, és, és az ott van. És tudjátok, hogy az ellenséget nagyon nem érdekli az, hogy te neked most milyen a lelki állapotod. Nem érdekli az, hogy te most beteg vagy, vagy lelkileg nagyon messze vagy az úrtól. Őket, őt nem érdekli az, hogy hogy, hogy, hogy, hogy meghaltak mondjuk a születed. Azt érdekli, hogy meghalt mondjuk a gyereket. Őt nem érdekli. Őt az érdekli, hogy téged Istentől minél jobban elvigyen, és minél jobban tőle távolabbra tudjon elvinni. Szóval van, van, van egy dolog, ami nagyon érdekli a sanátát, az, az, hogy pontosan ez, hogy, hogy tőle, Isten tőle miért távolod? Menjél be, tök jó, nagyon jó gyülekezet, de ne figyelj oda. <gül> ne figyelj már, mit mond a Péter, Péter lelki pásztor úr. Hát maradj ott, hogy csendben vagy, vagy. Olvasd a Bibliát, még az se baj. Tök jó, hogy olvasod a Bibliát te. Ne legyen benne a vágy, meg, meg, meg ne figyelj oda, amit olvasol közben. felejtsd el, meg gondolj minden másra, ami, ami eszedbe jut. De jó lenne most tanulni, meg de jó lenne barátokkal lenni. Vagy menjél szolgálni, mert az nagyon jó. De, de ne legyen benne a szíved. Csak úgy megy, legyél ott, mert nincs más. Ugye hú, megint én vagyok a soron, de jó. Peti a másikat is, de mindegy, akkor jövök, én kinyitok, meg ott leszek, meg csinálom, de annyira nem érdekel az egész, meg annyira unom már. Ez az nagyon bennem, és nagyon szeret, nagyon hogy ezek, ezeket el tudja élni a, a, az életedben. És azt olvasjuk, hogy, hogy, hogy ellenség támad, összeszedték a sereget, és, és egyetlen egyenben maradt az elsám, a, számmá, a vagy a, a, a többi nép pedig azt mondja, hogy elfutottak. És azt olvasjuk, hogy egy Szántóföldön volt ugye egy, egy kis lencseföldön. hogy olyan érdekes, hogy, hogy ha egy aranybánya lett volna, akkor megértem, hogy ott maradsz. Vagy egy palota, amit meg kell védeni. Vagy egy erődítmény, egy lencseföld. Nem mondhatod azt, hogy ezért érdemes ott maradni egy lencseföldért. Ott küzdene egy darab lencseföldért. És nem tudom, hogy az, a lencse jött eszetekben valami ugye, hogy Bibliában van még valami a lencsével kapcsolatosan jelentételem. Peti nem szóhat. <gül> Mondja ti mi? No, az, az így az van az egy Így van az hogy Így van. Ki adta el az a, a szövetségi jogát? Így van, így zajlott a ugye? Egy ugye? Szóval az első szövetségi jog az pedig nagyon kiváltság volt, az egy, az egy nagyon megtisztelő dolog volt, és, és azt mondta, hogy nekem ennyit megér. Ugye milyen, itt és ötven ott van egy jelentéktelen földön ott van ez a katona, és meg ott marad, és, és elkezdődik védelmezni ö, e, ezt a helyet. És azt olvasjuk, hogy, hogy ő megállt, és neki nagyon fontos, Mondani, mondani való van. A Bibliában nagyon sok helyen ez, találkozunk ezzel a szóval, csak másképp van fordítva, úgy fordítják, hogy türelem vagy béketűrés. És azt mondja, hogy ő, ő ott megállt. És ott maradt. És ez nekem nagyon tetszik. csak e, a második kérdésem, hogy neked, neked mi a lentsefölded, ami, ami ott kell maradni, és most ott kell harcolnod? Mert ott feladatod van, ott van munkád. Lehet, hogy a családod az, ahol most ott kell. Kicsi, jelentéktelen. Lehet, hogy a gyülekezeted. Hát alig vagyunk itt, páran. Hát ezért érdemes. Lehet, hogy ez a te földet. Vagy, vagy lehet, hogy a barátaid, akik, akik, akik felé most szolgálsz. És azt mondják, hogy nincs értelme, Úgy se hallgatja meg. Úgy Mi a te földet? És az ellenség mindent elkövet annak érdekében, hogy hogy ez téged valamit ne érdekel, el az, az a föld. És ugye ezt a már meg, meg nagyon érdekli. És ugye a támadás... Figyétek, itt, itt ugye kívülről elkezdik a támadás. Most szeretnénk majd négy dolgot megnézni, hogy, hogy belülről ilyenkor, hogy, hogy jönnek a, a, a támadások. És az első, amit így, így ö, ö, megnézzük az, hogy amikor azt mondja, hogy így nincs értelme. az első. Akkor azt mondja, akkor az ellenség hadussága, hogy hát miért csinálod? Hát add fel! Hát van értelme ennek az egésznek. Hát hát hányszor tettél már édesapádnak, maga anyának, már? Vagy 5 évet csinált folyamatosan? Megtértek? Nem. Hát akkor minek csinálod? Minek? Van értelme? Nincs értelme. Vagy... Ö, vagy a, a szolgálatodban. Látod? Csinálod? Van értelme? Hát nincsen. Én mindig ugyanannyi ugyan vagyunk. Hát akkor minek csinálod? Add fel. Sokkal könnyebb. Ugye a nép mit csinált? Elfutott. Ugye ez, ez, ez a rész. Olyan könnyű elfutni. Sokban ezen a kicsi lencseföldön azért, azért nem olyan egyszerű. És nem tudjuk pontosan, hogy most Dávid kérte esetleg meg őt, hogy, hogy maradjon ott és védelmezze, vagy csak őben nem volt a szívében, hogy a meg kell ő védenie. De, de milyen a terület, amivel Isten téged megbízott, és azt kérde, hogy maradjon. ott, bármi van, akkor, akkor, akkor te maradj ott is, is, és vett fel a harcot. Én amikor ö, bekerültem, hogy ne a Golgotába, kb. egy, egy éve rákezdtük el a, a, a éfi szolgálatot, és, és ö, emlékszem, akkor 15-en jöttek el, Tehát ott volt a legelső, nem? Joe volt ott a legelső. 15-en jöttek és ó, annyira boldog voltam. 15 az első alkalom, 15-en jöttek, akkor itt... És, és meg volt. Akkor itt, itt, itt, itt, itt, itt pár hónapon belül itt nagy tömegek lesznek. Tehát az első alkalommal csak úgy eljött 15 ember, és, és utána nem a 15 ember. És én akkor, viszont a legelén, amikor elkezdtem, akkor hoztam egy döntést a szívembe. Azt mondtam, hogy Uram, hogyha, ha egy ember fog eljönni, én akkor is itt leszek, és akkor is meg fogom tartani az alkalmat. Sőt, hogyha nem jön senki, én készülök, és magamnak elmondom, hogy az úr mit tanított nekem, és milyen jó lesz. Kicsit dicsértem az otthonát, pedig imádkoztak, azt hazamegyek. De én akkor is itt fogok lenni. És volt, amikor, volt egy hosszabb idő, amikor ketten voltunk. Most nincs itt velünk, aki kis bogi volt, amikor ketten olyan cuki volt, mindig eljött, és meghallgatta, imádkoztunk haza, mert... És talán volt, hogy hárman négyen voltunk csak velem együtt, és azt mondtuk, hogy nem maradjunk, csináljuk és csináljuk. És, és, és volt értelme, mert most nem lehet hogy mondjuk itt győrbe, ilyen sok szép fiatalnal, akik itt szolgálnak majd ötöttetek. És mit csinált ez a ez a klasszsrác? Azt csinálta, hogy, hogy, hogy harcolt, nem ült padra. Ugye, hogyha mondjuk, ha szeret, szeret focizni, képizni, vagy bármilyen sportba benne lenni, ugye? Ha kispadon vagy, akkor ugye a um, kicsit játékból, akkor um, nem, nem annyira ellesztes a játék, én átadtam kocsi csapatban, kosárcsapatba, ah, kicsit uncsi volt. Tehát, hogy én is és ú, uh, uh, megint bedobta, be tudtam volna um, rugni, de jó csinálja, de én kimoladtam belőle. Ingem magam lehoztak a pályáról, mert én mindig így befusszálódtam, amikor a pályán voltam. De lényegben, az, az de edésen jól ment, az edésenej nagyon jó csináltam. És, és ugye az ellenség kit szokott támadni? hogyha fotizol, akkor tudod, hogy az ellenség mindig azt akinek a labda van. Nem a, nem a kapus. A kapusan hát nincs labda, akkor senki nem rohan a hogy a kapust fogjuk el, és, és nem tudom, hogy csináljunk vele. Akinek labda van. És, és ha akarsz játszani így a, a, az úr munkájában, akkor, akkor, akkor be kell állni, és ott kellene a pályának. Is vagy, akkor úgy nehéz lesz, nehéz lesz belekerülni a, a játéknak a menetében. És ugye szokott lenni ilyen, ilyen kis keresztény ábránt, hogy Hát, hogyha olyan jobb hívő lennék, vagy hogyha én, én, én kicsit olyan, olyan szentebb lennék, vagy, vagy hogyha ha már mondjuk már kétszer olvasom a Bibliát, mondjuk legalább, ak akkor úgy biztos, hogy tudnék engem is Isten úgy használni, vagy, úgy, vagy akkor hogy lenne úgy értelme a a, a dolgokat csinálni. De ne, ne, ne, ne legyetek ilyenek, hogy én hogy kis keresztény bele belementek. Ezek a ha. De hát, hogy Isten ha, azzal nem tud mit kezdeni, azzal nem tudja használni. Ha majd így lenne, meg ha majd, ha lenne egy... Régen én is voltam, ugye, és ugye sok lány volt, és mondták a lányok, ó, uh, ha lenne egy, egy hívő barátom, és akkor úgy tudnám szolgálni, ha lenne egy hívő barátom. Én most nem tudok szolgálni, nincs hívő barátod. Miben lenne jobb, hogy lenne hívő barátot, Inkább vele nem az ódolgaival, de akkor jobban tudnám az ódolgaival figyelni. Hát nem így történt. Hát, hogyha lehet hívő barátja után, az az Jó, tehát ezek a ha, az nem tud mit kezdeni. Jó, aztán, aztán ö, lehet, hogy olyan jelenétenet tűnik a, a szolgálatot, hogy nincs értelme. Benne a takarítószolgálatban, nálunk, a ebbeni bolgatában a takarítószolgálat az nem annyira működik. Nem tudom Petr, nátok itt hogy működik, nálunk az a leggyengébb szolgálat, leggyengébb láncszem. Itt jól működik. Az, az, az nem annyira jelentkeznek az emberek, hogy annyira szeretnék takarításra benne rendeni, ha Írjál már fel. Szóval az úgy nem annyira működik, és ugye nincs is értelme, mert ki, az már kosz lesz utána. Ugye megint tiszta a gyerekpelenkák összevisz a nedobával, meg már megint sáros, meg össze van piséve a vécélülőkkel. Tehát ó, és akkor megint ezek, ezek nincs értelme. Akkor miért akarjuk csak ki, mert úgyis megint koszos lesz. Akkor mindent csináljam. És ugye ezek, ezek úgy jönnek. És az ellenség ezeket fogja nyomni a fejedbe, hogy akkor ne is csinál, akkor, akkor hagyd abba. Jó? De neked mi az a lencseföld, ahol, ahol mégis ott kell maradnod? Maradj ott türelemmel, béketülésre és, és, és, és végezte fel feladatodat. A másik, következő ilyen beszédzóna, ami szokott jönni, hogy, hogy ebből fogadva, hogy, hogy nincs gyümölcse. Minek csinálta ha nincsen gyümölcse. Akkor, akkor, akkor, akkor add fel. Nincs gyümölcs, akkor, akkor nem is kell ezt csinálni. És <coughs> itt a Győri is, is ugye ezt megint jó példaképpen, hogy, hogy hát... Lehet, hogy úgy jött ére hogy ah, de jó, úgyhogy Győri golgottam, ó, Fél éven belül testet lenyomjuk. Minimum fél év, ugye? Fél éven belül, és akkor ah, de jó, és akkor van az elvásben, hogy ó, jövök, csinálom és mindent beadok. Ah, mert tért igaz, egy-két ember, de még mindig nem annyi, mint Pesen, akkor, akkor hagyjuk az egészet, és akkor ne is csináljuk. Ugye jönnek ezek, a, ezek az elvárások, az én elvárásaim, hogy a szolgálatom, és hogyha nem látom a gyümölcsét, akkor, akkor akkor, akkor hagyjuk abba, akkor, akkor megint csak nincs értelme uh, tovább menni. Tehát tudjátok, becsüljétek meg azt a kicsit. Ez a, ez a sám már ezt a kis területet megbecsülte, ott maradt. És, és, és, és egyedül ő, ő maradt ott. Mindenki elfuthat, de, de ő mégis ott maradt. És tudjátok, hogy tele van a a világ azokkal a keresztények, akikkel idejönnek, oda mennek ebbe a gyülekezetbe, így sérti jó magát, mert nem vele foglalkoznak, és megint neki olyan rosszul érezte magát, hogy neki nem, nem beszéltek vele, és hogy ő nem megy bele abba a szolgálba, nem áll bele, mert ő már dicsőítésben be benne lenni, és neki nem elég, hogy takarítson. Hát én már vagyok olyan jó keresztény, hogy már tudnék dicsőíteni, mert olyan jó hangom van, meg olyan tudok gitározni, meg olyan tudok mindent csinálni. És ő. És ezek, ezek ott vannak a, a, a felénkben, de ne legyünk már ilyen, ilyen, ilyen keresztények, hogy, hogy, hogy, ö, hogy elválunk bizonyos dolgokat. Na, ott azon a, azon a helyeden, ahova Isten odállított téged, és ott kell harcolnod. És ha te nyitott a másikra, te nyitott a másikra, a valaki, akkor ne vált, hogy majd a lelkész dolga az, hogy oda megyek hozzá, oda megy hozzá, és majd ő beszél vele. hát én csak egy mezei keresztény vagyok. Nem az én feladatom, ez a lelkész dolga. Meg, hát majd a lelkész majd tanít, hát az olyan az dolga. Meg a lelkész mondj, nyisson ki, hát ez is az olyan dolga, az ő gyülekezete. Én csak járok a gyülekezetbe, hát nem, hogy már mindent én csináljak, meg. Hát majd valamit tak, hát akkor majd, majd szól, ha kell, ilyen majd nem szólt, akkor biztos nem kell segítenem. Tehát len, legyünk nyitottak, figyelj, legyünk érzékenyek hogy Isten, hogy vjön valaki, akkor persze menjek hozzá, hogy. Szia, ki vagy, ismerkedünk, vegyétek őt körbe az a, a Istenek a szeretetébe, hogy, hogy, hogy érezze jó magát. Jó, meg lehet bátorítani, szolgálni feléjük. Jó, ö, mert nagyon nehéz azokkal én, én, én kell imádkozni, értem. Tehát én nagyon nehéz azokkal úgy szolgálni valakivel, aki alig kell tenni a széket. Igen, alig a széket. Egy méterre hát teszem, az, jó, az nagyon jó lesz. A másik széket kicsit úgy teszem, hogy úgy rá, hozzá fog érni, az jó lesz, még úgy is jó lesz. harmadik széket rátettem a másikra, vagy azt is külön kell tenni. Bárhogy, az is úgy is jól ráteszed. Jó, de nem lesz akkor úgy együtt túl sok nagy hely, de túl sok, akkor tett, Jó, akkor ráteszem a másik. Tehát úgy nagyon nehéz. Tehát, hogy az így, így lefáraszt. De tudom, hogy ebben nekem is növekedni kell, hogy, hogy az ilyen emberek felé tudjak én is szolgálni. De nagyon nehéz, de, de legyetek nyitottak, hogy, hogy, hogy akkor vedd észre, ott egy szemét a Földön, akkor ne várj meg majd, hogy majd valaki felveszi, hanem te legyen az a valaki, aki azt a szemetet felveszi. Jó? Ezek ilyen pici dolgok, de nagyon, nagyon fontos jelentősége van azon kis területen, ahol, ahol aholl, téged Isten beállított. Ugye, ha visszatérünk a foci csapat a, a, a példánkhoz, ugye a, ha egyetlen egy játékos hiányzik, akkor azt még hát még, még mindig. mindig tizen vagyunk, mondjuk a pati hát egy hiányzik az még nem olyan veszteség, de nagyon nagy veszteség, mert pont a tonelésen ott lesz egy, egy, egy kis lyuk, és a, ott, ott az ellenség nagyon jó, könnyen tud majd támadásokat indítani. Legyél ott nagyon helyeden, ahova e, e, Isten téged beállított. És nagyon jó, hogyha van a, a szívetekben vágy, hogy igen, szeretnénk, hogyha itt minél többen legyünk. Ebből, legyen, legyen ez az álmotok, hogy igen, akarjuk, hogy itt többen több legyen. De ezért ugye tenni is kell. Imádkozni kell ezt nagyon sokat, állhatatosnak kell lenni ebben, ott kell maradni, lehet, a térdeink, a térdeink kell, hogy valami elinduljon és legyen olyan imádtságotok, hogy ez a terem kicsi legyen. Nem tudom, van győrben, valami stadion vagy valami sportcsarnok. <gül> <gül> <gül> igen, hogy az, az is kicsi legyen én sokszor mondták párszorok, hogy én megelékszem az, az a 100-300 fős taggal, mert azt lehet így vezetni lehet, párszoron lehet tanítani, de már többet ezt már úgy, úgy, úgy nem annyira jó. És így találkozott, mondta, hogy nem ért vele egyet, és én is értek vele egyet. Hát ne 300 legyen, 3000 legyen ami még sokkal több. Hát, az a cél, hogy megtérnek az emberek, és növekedjen. És akkor Isten majd nevel fel át férfiakat, akik majd vezetik a gyülekezeteket, Tehát, hogy ne álljunk meg, hogy álljunk, csak elgüljunk. De azon a kicsi viszont ott hűnek kell lenni. Tehát az, az úgy fog előre menni, hogy egy picin, amit Istentől kaptam, azon a kis azon hűen kell lenni. Jó? Tehát akkor lesz akkor győrben egy másik sportcsanok. A harmadik ö, ö, veszélyzóna az, az pedig akkor az, hogy, hogy én semmire se vagyok jó. Ezt szokott még nagyon sokszor előjön előjönni tapasztalatán szerint keresztényekbe, hogy hát én, én, én nem vagyok elég jó ez a feladathoz. Igaz, hogy Isten engem a dálkodott, de én úgy érzem, hogy erre nem vagyok, ezt a feladatot nem tudom, nem vagyok képes ellátni. Isten válaszol valaki mást. Én inkább maradok otthon, inkább én majd én inkább más csinálnék. Nem, nem, nem akarok ott lenni az a kis legyek földön. Csinálj valaki más helyette. Én nem vagyok olyan jó keresztény, én, én mindent úgy is elrontok, válem csak a baj van. Én nem vagyok, nem vagyok jó semmire. És egyrészt mondok, mondok egy igazság, hogy ez tényleg így van, tehát nem vagy jó semmi. De viszont! Krisztusban viszont dolgok változnak. És ez nagyon fontos. Tudjátok miért? Mert én vagyok győződni, hogy Sammá sem volt ilyen nagy has. A Egy Chammer 2.2-ben -22 -22 azt olvastuk, hogy Hogy, és hozzágyűltek mindazok, akik nyomorúságban voltak, és mindazok, akiknek hitelezőik voltak, és minden elkeseredett ember, ő pedig vezérük lett, mármint Dávid, azoknak, és mintegy 400-an voltak ő vele. Dávidhoz csatlakoztak ilyen, ilyen szeretetett emberek, elkeseredett, reménytelen emberek, hitelezőik voltak, és több mint 400-an voltak. És valószínűleg ebből a 400-ból növekedett ki ez a 37 hős, és Dávid hősei, katonálisatok közül valószínűleg Sámmal is benne volt. Valószínűleg Sámmal úgy kezdte, hogy itt vagyok, én vagyok Sámson vagy, vagy, vagy uh, Herkules, vagy nem tudom ki, vagy a Terminátor, hanem, hanem, hanem ő is egy, egy remény valaki volt. És tudjátok, amíg nem ismerjük meg az Uratadi, és ilyen vagy, ilyen voltunk már mert mindenki megvagytok tényleg, hogy, hogy reményt vetettek elkeseredettek voltunk. De viszont egy minőségi változás történt be az, hogy te Krisztushoz jöttél. Onnantól ez egy minőségi változás. Teljesen más. És ez, ez egy, az egy óriási nagy dolog, ami, ami így bennünk És ahogy nekik volt vezérünk, nekünk is van egy vezérünk, Jézus Krisztus, aki bennünket, formál az ő fiának a képmására, aki, aki az ő szent lelk által dolgozik benned is. És ne mecsüjtek le Istennek ezt a munkáját. Mert te az ő gyermeke vagy. És tudod miért? Mert hogyha ha, ha magad így lenézed, hogy te képtelen vagy ezt is ezt látni, mire vele ti állítva feladatra, akkor azzal Istened, Istent is leminősíted. Azt hogy olyan ezt a munkát nem tudod bennem elvégezni. Olyan, akkor te akkor te nem vagy elég jó az, hogy, hogy engem átúgy formálni, te fiam meg képmására. Akkor Istenről is egy, egy, egy képet fogsz alkotni, és egy negatív képet. Elfelejtsük nagyon sokszor, hogy, hogy, hogy engem a Menny és a Földnek az Ura változ meg. Hát ez valami, nagyon sokszor így elfelejtsük ezeket, hogy te jó ég, kihez tartozunk? A Menny és a, a Földnek az Urához tartozunk. Aki az egész univerzumot egyetlen egyetlenek szavával fent tartja. Hát nem se tudunk gondolni, hogy hát, félelmetes, fantasztikus Istenünk van. És ehhez tartozol. Nem, egy, nem, egy, nem csak egy Dávidhoz, aki egy, egy klasszfért, és akkor fú, igen, emelt, érdemes hat van hanem, hanem Isten. <tosz> Dávid, hol vagy? itt? Ah, Uram, Mennyivel? Mennyivel? És mi hol? Az ő seregében vagyunk. És ő Isten, mennyieket is képez. És, és nem csak, hogy, hogy ő, ami megváltunk, hogy ő, ő, a, ő, a, ő a legjobb barátod akar lenni egy, egy, egy belsőséges kapcsolatra akar bennünket írni, és ez egy fantasztikus dolog. ne felejtsétek el, és, és nem minősítsd is is le Istent, hogy, hogy ők képtelen ö, ö, bármit is ö, elvégezni. Lehet, hogy mások lenézik azt a, azt a, azt a szolgáltat, amit végzel. Hát, hogy foglak egy üdbe is, hogy figyelj már, ezt miért csinálod? Nekem nincs semmi értelme. Én, én nekem sokszor volt, én régen komisszióban is voltam, mondták, hogy Dani, ez egy normális vagy. 3000 forintért a mondta dolgozott, 10-12 órát a misszióban. Hülye vagy hát miért nem csinálhat normális munkát? De és ez hívő emberek, tehát nem, nem világi emberektől, hanem hívő emberek. Hogy lesz így, majd, hogy, hogy alapozod meg a családodnak a jövőt, ha majd lesz feleséged, vagy gyereked? Hát mondta, ugye, az é vagyok, az is nem fog arról, hogy hol lakjak, meg a feleségemről, meg mindenre. Tehát ne, ne, nem kicsi Istenem van, tehát egy nagy Istenem van. Jó, tehát lehet, hogy mások le fogják nézni, meg lehet, hogy te is le fogod nézni. De Isten nem nézi le azt a kis munkát, amiben te ott vagy Azt a kis lencse felett, hogy nem nézi le. Lehet, hogy mások, igen. És lehet, hogy mások el fognak futni. De te maradjon ott, legyél hűséges. Isten nagyon szereti a hűséges szíveket. És ezt kérj tőlünk, hogy legyünk hűségesek, maradjunk hűségesek. Szeretek, mondjuk Józsuénak volt szüksége, hogy Isten bátorítsa. Ugye? Tétsi tudja. Így van. Nagyon, nagyon voltál szüksége. Ugye átveszi a szerepét Mózesnek, és ott van a két-három millió ember, és ezt vezetni, te jó ég, ezt a csőcseléket, hogy bevinni az ígéret földjére, harcolni ezekkel, te jó ég, hát nem fog menni. És biztos, hogy ott össze volt kicsit a és akkor Isten jön, és akkor elkezdi bátorítani. És ö, ö, háromszor, tudj egyben, háromszor jön Isten a bátorításra, hogy légy bátor és erős. És annyira, tehát itt háromszor jött hozzá, az első bátorítása az ígéret, ígéret volt kötve, hogy légy bátor és erős, mert te fogom adni ezt a Földet, mert tiétek lesz, Istennek az ígérete, volt az első azt mondja, mert én megígértem, mert én nem vagyok ember, én nem hazudok, ha én azt mondtam, akkor az új lesz, és ezzel bátett először, a második az volt, hogy, hogy tartsd meg az én beszédeimet, az én parancsolataimat, amit adtam Mózesnek, és azt mondta, mert ezt teszed, akkor, akkor meg fogod téged áldani, pedig Istennek a hatalma volt, hogy elteszed, akkor az én áldásom is ott lesz veletek. Megtapasztalod én erőmet, az én hatalmamat. És a harmadik bátor, bátorítása Istennek az volt, hogy hogy megparancsoltam, hogy légy bátor és erős. Tehát azt mondja, mert én veled leszek. A harmadik az volt, hogy Istennek a jelenléte. Ez mindig van lesz. És, és lehet, hogy neked elmasztusér abban a szolgálatban, amiben benne vagy, hogy, hogy, hogy, hogy támaszkodj Istennek az igéretét amit neked adott, amit, amit, amit személyesen tőle kaptál a szolgáltozzal kapcsolatban, az a kapcsolatban. És uh, legyen bátorítás neked az, hogy, hogy, hogy igen, az ő beszédét megtartod, akkor az ő, az ő hatalmát, az ő erejét is veheted az érted És a, a harmadik hogy ő veled le. Világ végre sose fog elhagyni. És ez egy nagyon jó bátorítás. És uh, ugye megyünk ki holnap hogy az utcákra, nem éljük, idő is engedi ezeket, hanem akkor tehát işte biztos van B-terve, hogy so mit fogunk csinálni. Nélményküldet. Nélményküldet. Ugye a, hogy az abcseret veszitek, ugye most a... csak hogy az abcserben majd biztos látjátok, meg látjátok, hogy a kiálltak, akkor mindig az hogy bátran beszéltek, bátran hirdetek az evangéliumot. És nagyon sokszor ez előjön az abcserben végig. A szerintem, hogy nyíltam, merészen, ki mertek állni. Miért? Mert tudták Pálé, Péteré, mert mindenki, ki beszélt az evangélium, hogy, hogy ki áll mögöttük. <coughs> Tehát, hogy Isten nevében vannak ott, is szóljának. És tudjátok, hogy elállok egy őszinte dolgot, egy hallomást én is nagyon félel. Hát mindig azt mondják, hogy ah, a a veteték, a pászorok, hát azok, ó, nekik olyan könnyű, csak kiáll a felmondja, meg meg az utcán is simán tud beszélni. Nem. Nekem is ugyanúgy ott van a kis félelmek, meg ugyanúgy össze meg most mit, mit mondjak neki, uram, segíts már, hogy hogy menjek oda, ó, valamit. Tehát ugyanúgy, ugyanúgy, nem vagyok külön, meg nem vagyunk külön, meg Peti ügyet, te is egyetlen, jó? <gül> jó, és utolsó, utolsó pedig veszélyzóna, pedig a a kiégés, ez a, ez a negyedik. Ez most a repepe lesz most az ifiseknek, múlt hétről. A kiégés. Lehet, hogy azt mondod, hogy én most így nagyon a helyemen vagyok. Én nagyon csinálom, amit kell. Én, én ott maradtam. Lehet, hogy mindenki elfutott, én csinálom, és hűségesen, és ott vagyok, és megyek, is és ezzel rá. A szívem az úré. A, a jelenések kettő, ezt laposztok. Ott van Jézusnak egy a <köhö> az epírusi gyülekezethez és és, és a, a, a, róluk ez teljesen elmondható volt. A kettes, hármas versben teljes mértékben pozitívumokat mond mondd errőlük Jézus. Ezért keményen Arról van szó, hogy keményen haltoztak. Ott, ott már elindult a keresztény tehát Ugye nem volt ilyen jó világok mint nekünk itt. Mert kemény keresztény volt, és azt mondta, hogy ők ott maradtak, fáradoztak Isten munkáját, végezték tovább. Nem érdekelt őket, csinálták. Leleplezték a gonoszt, a hamis apostolokat. Egy nagyon jó, jó látású gyülekezet volt. Ez a Aztán azt mondja, hogy, hogy és is ki, amit tűrtél, meg béketűrő voltál, és mi voltak, akkor még szó van itt, az ott maradni, ez a szó, az a hüppomóni, ez a görögbe, itt is ugye ezt szerepül a kettősármelyelbe, ott maradtak, és csinálták, is keményen fárasztak, Istennek a munkáját végezték. És minden olyan klassz, és minden olyan szép, mindaddig, amíg Jézus meg nem szól a negyedikig, hogy te egy van, hogy az első szerepet elhagytad. És itt ugye ez a szívendő lehet, hogy ott vagy a is, és, és, és végzed a is. És, és, és, és, és úgy helyeden vagy. De a motiváció valahogy már nem az. Csinálod, mert csinálom kell, meg most nincs, nincs más emberrel. Helyemben vagyok, de az a, a szívem, hogy valahogy így, így kezdek kiégnem az egészből. És, és az a születet már nincs úgy bennem, ami, ami, ami ezelőtt régen ott volt és valami kezd így, így, így, így meghal, És kezdesz egy ilyen gépé válni, egy keresztény terminátor, aki csak így megcsinálja, csinálja, taposom, harcolom. De, de a motiváció az valahogy, valahogy már nem az. Az első szeretet, csak az, hogy elhagytad. Figyeldek meg, hogy nem arról van szó, hogy így ment és akkor egyszer csak nem találom. Istenem, hova lett az első szeretet? Egyszerűen elhagytam. Nem, nem vettem észre pedig, de hogy kerestem. Nem, itt, itt tudatos egy tudatos döntésről van szó, elmentél attól, kiestél, és azért is mondják nekünk, Gyer, gyere vissza, mondja neki, Jézus. És van egy kérdésem fejtek, hogy mikor engedted meg azt, hogy, hogy, hogy Jézusnak, hogy, hogy ott, ott, ott jöjj a lábainál, hogy csak így hallgass meg az ő kiszerelmes szavait, amit neked akar súgni. Mikor hallottad meg az ő hangját a te életedre, hogy az ő terveit, az ő akaratát, például mikor jövendőben ide kapcsolatban. Na, mindenkinek ugye van a elképzelései, de mikor jönnek hogy Isten is elmondja, hogy ő miért szeretne neked adni? Vagy az életedet mit készítettel? Vagy hogy mikor voltál csak ott vele, hogy csak így megölelje, vagy így magához szólítson? Csinálod. De most tudom, mert nincs időm, mert nekem szolgálom kell, és nem csinálom, akkor tudod, hogy most nem érek el hogy most itt veled Szeretett, hogy jó, hogy fontos, de nekem a szolgálom kell. Így, így nem lesz gyümölcsöre. Hiába van kész a, a kezed, a lábad, a szád, a a szíved nincs fölmelegítve Istenek a szeretetébe, akkor a akkor, akkor valami Ha nincs Isten szeretete jelen, ha nincs jelen a, a győri gyülekezetből is ennek a szeretete, akkor, akkor, akkor Jézus sincs jelen. Akkor valami, valami nem fog jól működni. És nagyon, erre nagyon vigyáznunk kell, hogy, hogy csináljuk és ott vagyunk, megmaradtunk, de, de már... A motivációnkat első szeret tűzzel, az, az az agapé szeretet, tudjátok, ez a mindent föláldozó szeretet, és, és amíg csak ad és ad, és nem válja, hogy most így, így kapjon, az valahogy úgy elmen. Szeretek, de már nem úgy. És ez nagyon fontos, hogy ezt visszatérjük, és, és, és Isten fölmelegítse a mi szívünket, hogy a, a szolgálatot így tudjuk végezni. És ugye azt olvassuk, ugye, hogy, hogy már ott maradt, és ugye harcolt és ez nem késő, hogy van feladatunk. <gül> Vannak még meghújtásra való területek itt Györben, és azért megyünk mi is itt, és, és, és Isten álkal itt él, embereket. Van harcolunk, van feladatunk, van lencseföldünk, amin ott kell lennünk, és harcolnunk kell. És ugye, itt két, két helyre tudunk besorakozni, vagy besorakozunk már mögé, és maradunk és harcolunk, vagy, vagy, vagy a négy mögé, elfutottak. A egyik, egyik, egyik az elárom, hogy az, az nehéz lesz, az fáradtságos lesz, és, és fogsz benne, és sokszor hádat közepére kívánsz majd mindenkit. De, de ennek van gyümölcsön, annak van jutalma. A másiknak nem. És nézzetek meg, milyen jutalma? az mondja, hogy, hogy Isten nagy szavalitást adott neki. Akik elfogadtak, akkor kimaradtak ebből a dologból. Holgáltak rá sajnál, amikor elmondta neki. Fihetett csak, fú, és csak fogtam a kádot. Fú, és jött, és csak fogtam a kaldot. Egy szúrás ide, egy szúrás oda nyomtam le őket. Jött. Elhajoltam, kiléptem. Tá már csak puszta kézzel, és akkor csak nyomtam őket sorba le, nem áll, ne hátál, fúva, mutatja, mit fedett mekkora. És akkor ugye akkor ő ott volt, és átélte, megért azokat. És Amának könnyű volt, biztos, hogy nem, hogy nem így fícskázban ütötte le őket, biztos, hogy keményen ott kellett áll, meg kellett állnia. de de úgy látom megette, mert nagy szabálytás hozott az Úr rajta keresztül. A, a, az Ezékielnek a végén azzal zárul, az árul az Ezékiel végén, hogy, hogy az Úr ott van ezzel zárul. És ott a, a Szentvárosról beszél végén Ezékiel, aminek Jeruzsálem, aminek majd az lesz a neve, hogy, hogy Jehová Sámbá, hogy az Úr ott van. Az lesz a neve. És ugye milyen jó, hogy az Úr ott van. És ott, itt is itt van az úr, és itt akar lenni is és azt akar, hogy minél több embernek a szívét be tudja nyelni és minél többet legyenek, legyenek az ő dicsőségével, menj be. Amen. Uram, csak köszönjük az, hogy Te hűséges Istenünk vagy, és köszönjük neked, Uram, az, hogy Te nagyon szeretsz bennünket, és Uram, kélek Téged, add, hogy ha tudjunk megmaradni azon a helyen, ahol miket bájtottál, Hadd tudjuk megvédeni akkor hogyha mások azt mondják, hogy olyan jelentéktelen az a föld, mit akarsz te ott? Nincs is gyümölcse, nincs is értelme? Úgyse vagy semmire jó. Ak akkor olyan ezeket ne higgyük el, hanem hanem tudjunk ott már, és hadd tudjuk tovább végezni azt a talatot, amit rám bíztál. ha tudjuk megóvni a szívünket, a kiegéstől, hogy ne legyünk ilyen gépiesített robotok, hanem ha legyünk olyanok, akik, akik ott vagyunk a te és akkor tudunk üzenetet átadni, hogyha ha tőled először kaptunk, ha ne legyünk ilyen, ilyen keresztény robotok, hanem nem csak kérünk azt, hogy, hogy, hogy csak így, így a te lelked által, csak így frissíts fel bennünket. Fáradtak vagyunk, meg, meg minden, most így a minden, el sok minden, minden kavarokat, ha de csak frissíts fel a te lelked által, és tegyék készít bennünket a harcra. Nem is, at, hogy így, így, így akkor kineszünk az utcán, vagy bárhol, akkor, akkor csak hagyd vegyük észre most, hogy, hogy nem, egy, nem egy játszótélyen leszünk. Meg nem, nem, nem a város közepén leszünk, hanem, hanem fontvonalban leszünk. És, Uram, és a, a, a, hogy, a, hogy, a, hogy tudjunk harcolni, és, és add a fegyvereket a kezünkbe, és tudjuk felvenni, nekünk, és ha tudjuk a Te ott lenni, Jelen Uram. Köszönjük Uram, hogy nem nekünk kell a kis harcokat, hogy kis erőnkből valamit nem hanem tudunk támaszkodni a Te Csak kérlek Uram, ő te kegyelmedből Jézus nevében imádkoztunk. Amen. Amen. Amen. Köszönöm szépen! S mit fogunk volna csinálni? Fogalom nincs. De az jó A terv hogy kimérjünk az utcára. Reméljük, hogy nem akarok tényleg elmész a mélyfürdőbe. Nem, mert a külderulát hoztatok. Jó, nem, én sem hoztam, úgyhogy nem megyünk ilyen mélyfürdőbe. És készítettünk szórólapokat, tehát egy ilyen. Milyen színház? Láthatnám, hogy ilyen, ilyen láthatnám a színházas szórólapot. Arra meg tudjuk hívni az embereket, ezt este 5 órára terveztük, hogy akkor kezdünk. És, és reméljük, hogy minél több embert meg tudunk hívni. Én arra, arra bátorítol a hogy van egy csó műzőnk, hogy próbáljátok kialakítani jó beszélgetéseket, hát, hogy ismerkedjetek meg emberekkel, szerintem akkor könnyebben, könnyebben el tudjuk őket hívni erre az estére és ez 5-kor lesz már meglátjuk, hogy én olyan 8-ig max 9-ig tovább nem éppen jó <tok épp> <tok épp> épp és és aztán e, meglátjuk, hogy vasárnap reggel mi lesz én nem leszek már itt vasárnap reggel mert Jeszter gomba majd Gyuri van és akkor ott kell lennem Úgyhogy, de beszéltünk a tanival, hogy ha esetleg úgy alakul az este, szombat, hogy megismerkedtek emberekkel, és esetleg lenne rá igény, hogy, hogy még a saját vasármérülött, akkor legyetek nyitottak rá. Mi van ez a kis? Ja, de amint szóval igazából majd látjuk, hogy mit csinált, a, igazából én körülbelül annyira vagyok itt is, mert itt, tehát én, én is, hogy pár voltam itt Győrben, úgyhogy teljesen úgy nekem is. És tudom, hogy hova megyünk, van egy pár győri emberkeit, akik itt járnak az iskolában, meg van egy győrink is, egy darab <gül> Balázs. ha meg ha mindenleg, az jön, holnap jön még egy pár fiatal, akik, akit lehet hogy fognak segíteni, vagy tudnak ilyenbe segíteni, hogy merre érdemes menni, hova menjünk. A meg ilyenek, úgyhogy azért nem, nem lesz annyira gátos a helyzet. Jó, meg kell, hogy most? Arra gondoltam, hogy uh, legyen egy néhány perc szünetünk most, esetleg ha el menni a mosdóba, vagy inni szeretnél, vagy valamit enni, akkor ezt tehetsz. És akkor. Uh, én a fél kilenc fere el a, a koleszba, majd a, a, a hajni járvátokat minket. Nincs messze, innen egyébként autóval egy... Kávértelelünk. jó. Azt mondtam a koleszba, hogy, hogy kilencig megérkezünk, de nem akarok az utolsó futósokéhoz érkezni. És arra gondoltam, hogy mit megyen nyolc órától, és ez megegyen egy húsz percet, hogy ha imádkoznánk ezért a holnapi napért. Arra gondoltam, hogy vagyunk kb. a 20, hogy csinálnak uh, egy négy, négy csapatot, négy csoportot. És, és így szerintem ez így nagyon fontos, hogy ha szűrjük imában ezt, A holnapi napot. Mert... Mert, mert a nem fog menni. És... Uh, Imádkoztatok azért, én hiszem, hogy, hogy, hogy Isten átkészített embereket. Hónatra. Azért azt mondja, hogy, ugye, hogy, a, hogy a kész a, a mező az Hogy Isten... Elkészített embereket. Vannak, akik nincsenek elkészítve, hogy Isten oda vezessen, akik itt el vannak készítve, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik, akiknek kész már a szíve arra, hogy, hogy befogadják Jézust. És itt kérek kiáltozott Istenhez, hogy legyen volna. Én nagyon, nagyon szeretném, hogy úgy menjünk, hogy tényleg, tényleg boldog hogy tényleg megtértek emberek. Nem akarok ilyen nagy változást tenni senkire, de én annyira szeretném, hogy, hogy legyen ez. És uh, ha nem, akkor hogy megpróbálok nem csalódott lenni, <gül> akkor azt hogy tudom én Az a ti a hibát, <gül> <gül> én. én uram, mert tettem így van. Itt vagyok ezen a lencsapöldött. Uh, van, Daniel, <gül> de rosszul csináltam. De... Jaj, szóval uh, imádkoztatok kezér, imádkoztatok kezér, jó? Úgy, azt hiszem 20-an vagyunk, akkor ti 15 -en? 15 -en. Mi vagyunk itt 5-en, 6 an akkor 21-en vagyunk, akkor az egyik csapatban lehetnek 6-an, jó? Jó, akkor esetleg, hogyha könnyebb úgy, ha nem beszélt magyarul, akkor a, a, a, akkor Amerikai volt egyébként? Hát Speriamo. Speriamo. Quali le vostre geschitte? Adesso ci siamo un po' più certissimo, Ma dai, voi che stendono adesso tanto, e se... ovunque vuoi Wales? E allora... Vado.